Ama bagat, fainna asrak al hadith kitab wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wshar al amur muhdasatuh, fainna kula muhdasatin bid'ah, wakula bid'ahun zala'ah, wakula zala'atun fil nar, aadzan ya Allah wa iakum min nar. Ikhwan fi din, wa akhwatil la rahimani wa rahimakum Alhamdulillah. Dengan idin Allah subhanahu wa taala Insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan kita <coughs> pada pertanyaan berikutnya berkata penanya hal khalaqallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min nurin am Yang dari tetesan air nutfah Sebagaimana sairil bashar Sebagaimana seluruh manusia Allah SWT menciptakan dari nutfah Yang dari dhurriyatu adam Dari keturunan adam alaihissalam Enam Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran dia yang khalaqakum min turabin thumma min nutfah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dari turab, dari tanah, kemudian dari nutfah, yakni dari tetesan air, dari pancaran air, yakni sperma. Thumma min 'alaqatin, kemudian berubah menjadi segumpal darah dan seterusnya ayat yang semisal dengan ini yang Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang proses penciptaan manusia yaitu ayah kita Adam alaihisalam minturab dari tanah dari utin dan keturunan keturunannya adalah dari nutfah termasuk nabi kita Muhammad ibnu abdillah alaihi salatu wasalam beliau dicipta dari nutfah Bukan dari cahaya. Nam, sebagaimana telah terdahulu orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallam dicipta dari cahaya, maka itu mendustakan Al Quran. Nam, lebih-lebih mengatakan meyakini bahwa seluruh makhluk dicipta oleh Allah Taala dari cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini hadis yang palsu dan hadis yang makruh yang dusta. Naam sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita di antaranya adalah Imam Al-Albani rahimahullahu taala haditsun batil haditsun madzzubun hadis yang batil yang dusta yang mengatakan bahawa awal apa bahwa Allah taala menciptakan makhluk ini dari cahaya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam Barakalafikum maka demikian pula mengatakan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta dari cahaya ini juga tidak benar karena diingkari oleh Al Quran dan hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Barakalafikum diantaranya ayat yang Allah subhanahu wa taala nukilkan di sini dalam surah ghafir dan ayat-ayat yang sangat banyak sekali dalam Al Quran. Waddallahi khalaqakum min tura bin thumma min nutfah Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, yakni maksudnya Adam AS Kemudian dari segum, setetes pancaran air yaitu keturunan keturunannya. Ya. <tuh> Barakallahu fikum. Maka termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dicipta dari nutfah. Naam. Dan ayat yang semisal ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah taala dalam surah Al-Hajj di awal dari suratul Hajj ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba's fa inna khalaqanakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min murghatin mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah ila akhiril ya ayah bahwa hai segenap manusia jika kalian ragu akan hari kiamat hari kebangkitan maka lihatlah bahwa kami menciptakan kalian dari tanah yakni Adam AS. Kemudian dari Tetesan air sperma Yaitu keturunan-keturunannya Lalu kemudian Tetesan air nutfah itu berubah menjadi Segumpal darah Kemudian berubah menjadi segumpal daging Dan ada yang tercipta Dan ada yang tidak tercipta Jadi yani ada yang hidup dan ada yang meninggal nah, Apakah Gugur Setelah dia lahir meninggal atau gugur dalam kandungan Maka di antara mereka ada yang mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia khususnya kaum kafirin yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari hari kiamat bahwa kalian itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada. Naam. Maka kita merasakan dan menyaksikan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia ini. Pada diri kita dan pada manusia yang lainnya. Nah, maka jangan kalian mengingkari hari kebangkitan. Karena itu lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kalian kembali di hari kiamat daripada kehidupan yang kalian sedang jalani sekarang. Nam, oleh kerana itu Allah Taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wahai yang mendaul halqatum, majidu, wahai ahwanu alaih". Nam, wali Allahil al Matalul Aalafis Samaati wal Arub. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memulai ciptaan, ya, dialah Allah yang memulai segala ciptaannya. Wahai yang mendaul halqatum, majidu. Kemudian dialah Allah yang akan mengembalikan ciptaan itu. Wahwah ahwahnu aleih dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yani menghidupkan kembali itu lebih mudah bagi Allah daripada menghidupkan di awalnya. Ya, kita dicipta oleh Allah dari awal tidak ada contoh. Lalu kita hidup seperti ini. Ya, tidak ada contoh sebelumnya. Dari tidak ada menjadi ada. Lalu kemudian ketika kita meninggal dunia dan Allah hendak menghidupkan kita kembali, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wahai ahwanu alaihi kata Allah. Lah, itu adalah lebih mudah bagi Allah subhanahu wa taala. Nampaknya secara akal, logika manusia mencipta dari tidak ada contoh kemudian menjadi ada dibanding dengan mengulangi kembali ciptaan yang sudah ada contohnya itu lebih mudah. Itu logika manusia. Ya, lebih-lebih di sisi Allah subhanahu wa taala. Nah, maka Allah hendak Mengajak logika kita Manusia yang kafirin Yang ingkar kepada hari kiamat Ingkar kepada hari kebangkitan Maka lihat pada ciptaan diri kalian Naam Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian Dan kalian telah menjalani hal itu Ya Merasakan pada diri kalian dan melihat pada manusia yang lain Maka mengapa kalian Mengingkari hari kebangkitan Naam Barakallahu ayat fikum ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan proses ciptaan manusia, kemudian Allah taala mengaitkannya dengan orang-orang ya, uh, yang mengingkari hari kebangkitan atau hari kiamat. Naam. Dan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ya, sebagaimana dalam surahul haji yang telah saya singgung tadi di awal ayat juga Allah Ta'ala menyebutkan ciptaannya seperti bumi Ya Allah Ta'ala ciptakan bumi kering Kemudian Allah turunkan air hujan Menimpa bumi itu lalu bumi menjadi subur Kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya Yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya Tidakkah, bisakah kalian hidup dan mengambil manfaat Kalau Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan Tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini Naam ya maka barakallahu fikum semua itu Allah taala mengingatkan kepada kita akan ciptaan-ciptaannya dan jenis-jenis ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beribadah kepadanya. Wa qad amara Allah taala nabiyuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaqula linnas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan pada seluruh manusia di dalam suratul kahfi qul inna ana basyarum mitslukum yuha'i lai annama ilahu kum ilahu wahid katakan wahai muhammad bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian aku diberi wahyu oleh allah subhanahu wa ta'ala dan hanyalah sesembahan kalian adalah sesembahan yang tunggal yang esa yaitu allah subhanahu wa ta'ala semata Maka ar-Rasul sallallahu alaihi dalam ayat ini dan juga dalam hadis ucapan beliau alaihi salatu wassalam mitlukum hanyalah aku adalah manusia biasa seperti kalian akan tetapi bedanya beliau adalah rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, fa rasul sallallahu alaihi wasallam basyarun misluna binasl Qur'an. Beliau adalah manusia biasa sama dengan kita berdasarkan nas Al-Qur'an wa yamtazu bil wahyi allazi akramahullahu bihi adapun beliau diistimewakan oleh Allah taala dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam nah itu bedanya oleh karena itu Rasulullah SAW manusia biasa yang wajib beribadah kepada Allah taala dan tidak boleh ya diibadahi tidak boleh diibadahi karena itu kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala walaupun beliau Nabi dan Rasul tetapi beliau manusia biasa yang wajib beribadah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana kita semua sebagai umat Islam wajib untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah atau memperserikatkan Allah ta'ala dalam ibadah-ibadah kita walaupun Perserikatan itu kepada malaikat, kepada para nabi dan rasul, dan kepada yang lebih-lebih kepada yang lainnya dari makhluk barakah lafikum maka demikian rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa dicipta oleh Allah seperti kita semua dicipta dari nutfah nam keliru orang yang mengatakan bahwa beliau dicipta dari cahaya Allah subhanahu wa taala nam Karena ini menentang nas al-Quran. Dan juga nas hadith. Dari Nabi kita s.a.w. Dan beliau adalah. Hidup seperti kita. Kemudian meninggal dunia. Nah, dan beliau telah meninggal dunia. Ya, Sebagaimana. Manusia-manusia sebelum beliau. Para Nabi-Nabi sebelumnya. Nah kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya seperti Nabi Isa alaihissalam, diangkat di atas langit dan beliau belum meninggal dunia sampai hari ini dan beliau akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali di akhir zaman Yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Allah ta'ala ala kulli sya'in qadir Allah ta'ala berkuasa atas segala sesuatu apa yang Allah hendak lakukan, maka Allah maha mampu dan maha Berkuasa Enam Maka Nabi kita S.A.W Telah meninggal dunia Barakallahu Fikum Ya Dan Orang-orang yang meyakini bahawa Rasulullah S.A.W Belum meninggal dunia Maka ini keyakinan Yang keliru Keyakinan yang batil Enam Karena Itu sangat jelas Ya Allah subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, nam Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu yang pada waktu itu karena para sahabat begitu sangat sedih, ya seakan-akan beliau tidak percaya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah maka ketika Umar atau Abu Bakar sedih radhiyallahu taalaanhu mengingatkan kepada beliau, ya dengan pernyataannya waman ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut siapa yang beribadah kepada Allah maka sungguh Allah Maha hidup dan tidak akan mati ya wa man ya'budu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu yamut ya barang siapa yang beribadah kepada Rasulullah sallallahu maka dia adalah manusia yang akan mati na'am barakallahu fikum maka pada saat itu Umar bin Al Khattab Ya, tersadarkan dengan nasihat ya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam, maka Allah taala menyebutkan dalam Al-Qur'an innaka innahum mayitun innaka mayitun wa innahum mayitun. bahawa engkau akan mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun akan mati. Naam, barakalafikum, maka Orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah belum meninggal dunia ini keyakinan yang batil. Naam. Wal ma'ruf min as-sirah anna Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam khalaqahu Allahu bi wasitati abawayn wa Kemudian kata beliau rahimahullah dan yang ma'ruf dalam sejarah bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta oleh Allah melalui perantara dua ayah, dua Orang tua ayah dan ibu beliau Nam Ya'ni Abdullah dan Aminah Ya dan beliau dilahirkan dari Keduanya Ya Sebagaimana manusia yang lain dilahirkan Melalui ayah dan ibunya wa Wa'asobahul marab Dan ini kita juga telah menjelaskan Bahawa pendapat yang kuat Dari tahkik para ulama Kedua orang tua Rasulullah SAW Adalah kafir Ya sebagian menggunakan uh, logikanya dan akal ya akalnya bahwasanya tidak mungkin ya Rasul saw kedua orang tuanya itu kafir nah sehingga mereka mengatakan itu kafir karena masih masa fatrah ya masa kekosongan dari dalil atau dari uh, para nabi ya sehingga mereka belum sampai Hujjah Belum sampai nasihat Sehingga Keduanya kafir Dan diberi Hudur Ya Nah Maka al Imam Al-Albani Rahimahullah Membantahnya Dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwa Kedua orang tua Rasulullah SAW Itu kafir Dan Rasulullah SAW Menyebutkan Dalam sebagian riwayat yang sahih bahwa Ya uh, Orang tua beliau Mendapatkan yani siksaan api neraka. Naam, fana sallallahu alaihi wasallam ta'ala afiyah. karena sebab kekafirannya. Naam, maka kita merujuk kepada dalil-dalil yang sahih. Naam. Itu pendapat yang sahih dan dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala bahwa kedua orang tua Rasulullah sallallahu adalah kafir. <tuh> Kemayuladu al-bashar, wa asabahul marb, wal-ju, wal-ataş, wal ta wa taab, wa jurḥ fi gawtih uhud. Rasulullah SAW juga ditimpa dengan sakit, rasa lapar, haus, kelelahan, luka, ya dan beliau terluka dalam perang Uhud. Dan selainnya, mimayat arrodlahul bashar dari hal-hal yang mungkin menimpa manusia ini, maka mungkin pula menimpa Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam akan tetapi beliau adalah nabi Allah dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal yang paling utama dari seluruh manusia dari seluruh para nabi dan rasul naam sehingga beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah beliau alaihi salatu wassalam naam wa qad amarna Allah taala bil iqtida bihi fi qoulihi laqad kana lakum khi Rasulullah uswatun hasanah dan benar-benar Allah taala memerintahkan kita untuk mengikuti beliau alaihi salatu wasalam di dalam Al-Qur'an yakni dalam suratul ahzab pada ayat ke-21 yang masyhur barakallahu firman Allah taala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah benar-benar sungguh atas sekalian ada contoh yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam Naam, sehingga Kita wajib mengikuti beliau Dan ini dalil yang sangat banyak Di dalam Al-Quran yang berulang-ulang Kita nukilkan barakallahu fikum Wajibnya mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam Sebagai uswatun hasanah Bahkan di dalam ayat Ancaman bagi orang-orang yang Tidak mengikuti beliau Naam <tuh> Allah Taala berfirman di dalam Al Quran, "Fala warabbikalayu minuna hatta yuhakimu kafir masyajurabainahum, thummalayajidufi amfusim harajamim makrodaitawyusslimu taslima. Maka tidaklah demi Robbmu wa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka semua tidak akan diakui keimanannya, ya hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang diikuti dalam segala urusan mereka." Pemasaaja Robai Nahum bahkan dalam seluruh perselisihan diantara mereka wajib menjadikan Rasulullah sebagai hakim yang diikuti. Nam kemudian layak juga Amusim Haraja tidak boleh ada pada diri diri mereka rasa sempit. Oyusalimutaslima dan wajib berlapang dada berserah diri menerima sepenuhnya. Nam ini syarat dalam Beriman dan mengikuti Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Iaitu menjadikan beliau sebagai hakim Kemudian Tidak ada rasa sempit dari apa yang beliau putuskan Dan menerima dengan sepenuh penerimaan Naam Kemudian juga di dalam ayat Al-Mihna yang ma'ruf Ya Yang disebut dengan ayat ujian Ya Allah subhanahu wa ta'ala Menguji kita semua Apakah kita Mengaku Cinta kepada Allah Ta'ala Maka ikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dengan itu juga Allah akan mencintai kalian Nah Barang siapa yang tidak mengikuti beliau Maka tidak akan diakui kecintaannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walhasil Ayat-ayat yang merintahkan untuk mengikuti Nabi kita SAW Itu sangat banyak sekali Dan juga ditambah dengan Mengikuti Orang-orang salaf Ya, para salaf Dari kalangan para sahabat Para sahabat Rasulullah SAW Kemudian setelahnya para tabi'in Kemudian tabi tabiin Naam dan ini berulang-ulang kita jelaskan barakallahu fikum. Naam, selanjutnya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan al-jihad wal wala wal hukum Yaitu jihad dan loyalitas dan berhukum. <tuh> Pertanyaan pertama terkait dengan pembahasan ini, ma huwal jihad wa ma hiya anwa'uhu wa ghayatuhu? Apa itu jihad dan apa jenis-jenis dan tujuan daripada jihad? Maka jawabannya kata beliau rahimahullah, Al jihadu huwa zarwatu sanamid wa wujubuhu muhatmun al qadirin, wa naqisu anhu ma al kudroti al kotorin mindinihi. Jihad adalah merupakan puncak amalan dalam agama dalam Islam nam dan kewajibannya adalah hal yang sudah jelas, sudah pasti bagi yang mampu menegakkannya. Adapun orang yang mengingkarinya padahal dia mampu atau meninggalkan jihad dalam keadaan dia mampu, maka dia di atas ancaman yang berbahaya terhadap agamanya. Nam, jihad darwatu sanamil Islam ini dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah amri al-Islam Wa'amuduhu as-salat wa dharbatu as sanamihi al-jihad Bahawa pimpinannya segala urusan adalah Islam Dan tiangnya Islam adalah sholat Dan punca amalan Islam adalah jihad visabilillah Nah, karena Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Mengumpamakan Islam ini seperti bangunan Ya, di atas uh, lima asas Ya, atau yang disebut dengan rukun-rukun Islam Dasar yang paling pertama fondasinya adalah syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, itu fondasinya sebuah bangunan. Kemudian tiangnya dari bangunan itu adalah as-shalat, salat. Ya. Kemudian atapnya dari bangunan itu bagian yang tertingginya adalah jihad fisabilillah. Ya, sehingga subhanallah begitu sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan Islam ini Ya seperti sebuah bangunan dan jihad adalah merupakan amalan yang tertinggi dalam Islam atau atapnya seperti atapnya sebuah bangunan. Nam yang atap ini melindungi orang-orang yang di dalamnya di bawahnya. Ya maka itulah jihad. Ya memberi perlindungan kepada Islam dan kaum Muslimin. Ya dari kedoliman dari serangan para musuh musuhnya. Ya, dengan jihad, fi Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan jihad adalah waktu senam Islam. Puncaknya amalan Islam, karena dia membutuhkan pengorbanan bukan saja waktu harta, ya, fikiran, tetapi pengorbanan jiwa sekalian, ya, pengorbanan jiwa yani kematian. Barakalohfikum. Oleh karena itu, dia amalan yang tertinggi dalam Islam atau darwatul salamil Islam dan kewajiban jihad ini sudah jelas dalam Al Quran dan Hadis. Orang yang mengingkarinya tentunya ya keluar dari Islam ketika dia mengingkari kewajibannya. Adapun orang yang meninggalkannya dalam keadaan mampu, walaupun dia meyakini kewajibannya, maka dia ini dalam bahaya, ya, karena dia mendapatkan ancaman di dalam Al-Quran lana dari para malaika orang-orang yang diseru untuk berjihad ya, tetapi dia tidak mau menegakkan jihad itu dalam keadaan dia mampu 6 wa kada dhaqar al-ulama kasyiq al-islam ibni temi rahimahullah anna al-amru yakhtalifu bihasbil istita'ah wa yusaru ilal ayatil makkiyah minal muwada'ah wa s-safhu fil qital halata du'afil muslimin ya'ni ya hasbata tafsil bitadarruj alladhi la yatahattamu bihi kayanuhum maka damaarallahu rasulahu bil jihad fi makkah wal madinah fa amruhu fi makkah bi qauli fa amarahu fi makkah bi qauli ta'ala w jahiduhum bi <tuh> ulama menyebutkan seperti Syekhul islam Ibn taimiyah Bahawa perintah jihad itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ya Sesuai dengan kemampuan barakah lufiqom dan kekuatan kaum muslimin, ya itu semua menjadi perhitungan, ya dalam perkara jihad fisabilillah ini. Jika barakah lufiqom keadaan kaum muslimun lemah, ya dan musuh kuat, ya maka pada saat itu, ya kita tidak dianjurkan ya untuk keluar berjihad ya melawan kaum kafirin musuh-musuh Allah yang memiliki kekuatan dalam keadaan kita tidak dalam keadaan kita lemah ya sehingga uh, membutuhkan barakallahu fikum uh, persiapan ya dan pelatihan sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an 6 wa'id lahum astat'um min quwa Ya, uudulahum mastaatul min kuwat, dan min ribat al khair. Khair, berhibun bihi adu Allah, waduakum. Persiapkan diantara kalian, ya, kekuatan. Enam, dan dari kuda-kuda yang terlatih, ya, yang dengannya kalian melarikan musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Yang ini kau kafir. Enam, maka Allah Taala memerintahkan untuk melakukan awak persiapan jihad. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi ya untuk berjihad di Mekah dan juga di Madinah. Ya. Dalam perintah Allah taala di dalam surah Al-Furqan pada ayat 52, "Wajahiduhum bihi jihadankabira." Ya, dan berjihadlah kepada mereka dengannya, dengan jihad yang besar, yakni bil Quran. Ya, di sini Jihad dengan dakwah, dakwah kan menyampaikan Al Quran. Barakahul Fikum. Oleh karena itu jihad itu ber bertingkat-tingkat. Ya. Nam Na pada saat di Mekah Rasulullah SAW bersama para sahabat masih lemah, ya belum memiliki kekuatan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak memerintahkan untuk jihad dengan pedang. Nam Na akan tetapi ketika di Madinah setelah Hijrah dan Rasulullah SAW bersama kaum muslimun ya para mujahidun, para sahabat telah memiliki kekuatan maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk keluar berjihad ya yakni dengan pedang fi sabilillah. Naam maka jihad itu bertingkat-tingkat barakallahu fikum sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Imam Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya seperti Iqtaul Lahfan dan yang lainnya. 6. Bahawa jihad itu bertingkat-tingkat. 6. Jadi diantara jihad itu adalah ada namanya jihadun nafs. Ya, di sini Asyikh menyebutkan oh, bahawa jihad itu arba' tuan ada empat jenis. Ya, ada jihad syaitan ada jihadun nafs ada jihadul kufar ada jihad munafiqin. ya jihad syaitan ya jadi jihad melawan syaitan ya syaitan senjatanya ada dua. ya yaitu syubhat dan syahwat ini senjata syaitan ya dan kita tidak mampu untuk menangkal senjata syaitan berupa syubhat ini melainkan dengan ilmu yang benar ya Ilmu yang benar Barakalafikom sehingga kita bisa selamat dari senjata syaitan yang lebih berbahaya daripada senjata syahwat yaitu shubhat. Nam Barakalafikom dan senjata syahwat kita tidak bisa selamat kecuali dengan apa kekuatan iman Barakalafikom yang dibangun di atas ilmu tadi. Nam maka ini jihad melawan syaitan. Naam, pun jihadun nafs yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah menuntut ilmu yang terkandung dalam suratul Asr, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mendakwakannya dan bersabar di atasnya. Itu jihad an-nafs. Naam. Maka ini harus ya, lebih dahulu daripada jihad dengan pedang ya melawan kafirin. Harus lebih dulu. Kita berjihad kepada syaitan. Kemudian berjihad terhadap diri sendiri. Dengan menuntut ilmu. Mengamalkannya. Mendakwakannya dan bersabar di atasnya. Nah. Kemudian setelah itu kita. Dan diantara bagian dari jihadun nafas ini. Setelahnya adalah jihad munafiqin. Jihad munafiqin itu dengan al-ilm. Ya. Dengan lisan. Karena mereka menyembunyikan kekufuran. Ya. Menampakkan keislamannya Sehingga kita jihad melawan orang munafikin Dengan bayan Dengan lisan Dengan penjelasan Dengan ilmu Barakalafikum Dengan dakwah Nah Kemudian Terakhir adalah jihad Kafirin Yaitu dengan Pedang Dengan senjata Ya Maka ketika urutan-urutan ini ditempu Maka insyaAllah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Akan mewujudkan Janjinya Ya Akan mewujudkan janjinya Barakalafikum Sebagaimana yang Allah Uh, jelaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa Allah, la yuklif Allah janji Allah. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ya. Intan surah Allah yang surkum moyusabit Jika kalian menolong Allah Taala maka Allah akan menolong pula kalian dan mengukuhkan telapak telapak kaki kalian. Nah, maka menolong Allah Taala adalah menegakkan agamanya. Ya. Menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu maka apa yang kita saksikan di zaman sekarang para mujahidin banyaknya kaum muslimun yang ber jihad ya tetapi justru tidaklah menghasilkan kecuali keterburukan ya kekalahan bahkan kehinaan waliabdillah seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di banyak negeri ya naam karena mereka ber di atas kejahilan di atas ilmu yang batil ia ya, di atas keyakinan yang menyelisih menyeleweng dari keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Naam, maka kekalahan demi kekalahan dan itu tidak akan dicabut oleh Allah taala sampai mereka mau bertaubat dan rujuk kepada Islam yang benar. Naam, dan itu uh, ancaman ya dalam hadis yang Rasulullah SAW alaihi wasallam telah sabdakan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu tanhumah. Idza tabaytum tabayatum bil'ina wa khattum adnab al-baqar wa ruritum biz wa taraktum al-jihad sallallahu alaykum dzullah la yanzihu hatta tarji'u ila amrikum al-awwal. Nah, dalam riwayat ila amrul atiq. Ya, kalau kalian melanggar-melanggar agama Allah, jual beli dengan riba, kalian memerintah dengan zalim kalian lebih mengutamakan dunia-dunia kalian meninggalkan jihad takut untuk berjihad maka Allah akan timpakan kerendahan dan kehinaan pada kalian tidak akan dicabut oleh Allah taala sampai kalian mau kembali kepada agama yang pertama ya ila dinikum ya al awal ila amrikumul awal yakni agama yang pertama yakni yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya Nah, maka itu yang terjadi pada Saudara-saudara kita kaum muslimun Nah mereka berjihad Di bawah kepemimpinan ikhwanul muslimin Ikhwanul muflisin Ya Dan Segala jenis-jenisnya Pecahan-pecahannya Ya Izbud Tahrir Kemudian sekarang HTS Ya Hay'a Apa itu? Tahrir Syria Nah semua itu adalah Pemikirannya ikhwanul muslimin Yang diwarisi dari Hasan al-Banna Sayyid Qutb. Yang di zaman sekarang adalah Yusuf Al-Qurdawi al, al maududi dan yang lainnya Tokoh-tokoh Islam yang dikenal Di dunia Islam Semua mereka memiliki pemikiran Ikhwanul Muslimin Yang selalu memimpin jihad di mana-mana Dan selalu Mengalami kekalahan Kekalahan, naam, kerusakan Kematian dari kaum Muslimin naam Yang tidak berdosa Mereka semua Dibinasakan karena sebab kaki tangan mereka ini tadi para tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin ya ISIS ya e, e, Jamaahatul Nusrah Jamaahatul Islam dan selainnya ya dari jamaah-jamaah Ikhwanul Muslimin yang apa memiliki fikrah e, khawarij ya memberontak kepada penguasa dan juga sekaligus mengumpulkan keyakinan sufi ya otoritas sufi bagaimana Allah taala mau menolong bagaimana Allah taala mau melepaskan dari kerendahan kehinaan itu tidak akan mungkin barakallahu fikum karena itu janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an nah maka hendaklah kau muslimun memahami hal ini ya untuk kembali kepada para ulama yang ma'ruf para robbaniyin ia ya, kepada para ulama yang dikenal sebagai ulama-ulama yang jujur dalam mendidik umat ini bukan ulama-ulama su ya ulama-ulama yang jelek yang memberi fatwa kepada para pemuda untuk berjihad di atas pemikiran-pemikiran yang telah disebutkan tadi ya dan semua mereka sama ya say kutub ini yang paling dipanuti juga oleh umat Islam di dunia Islam Enam yang memiliki kitab tafsir fitri dalil Quran memiliki akidah Sufiya, ya akidah yang rusak barakalafikum maka hendalah kaum muslimun memahami hal ini. Enam, iya <tuh> juga saya ingatkan bahwa banyak tokoh-tokoh di zaman sekarang yang berpakaian sunnah, ya berpakaian salaf ahlu sunnah, namun mereka memiliki pemikiran ikhwanul muslimin, ya seperti Salman Alaudah Al ya Safar Hawali Ait Al-Qarni yang memiliki kitab Latahzan yang para ulama menjelaskan tentang mereka ini dan oh, pernah menjadi tahanan politik di pemerintah kerajaan Arab Saudi. ...enam... Barakallahu fikum setelah mereka keluar dan kembali menyebarkan pemikiran-pemikirannya banyak pemuda-pemuda Ahlus Sunnah yang terpengaruh ya bahkan dai-dai sunnah yang terpengaruh dengan pemikiran mereka sehingga menganjurkan untuk jihad tanpa merinci ya jihad ke Palestina jihad ke Afghanistan dan lain sebagainya tanpa ada bimbingan ulama tapi bimbingan tokoh-tokoh tersebut wallahu alam bisawab ini penting untuk kita kembali kepada kitab para ulama dalam menjelaskan hal tersebut dan ini tertulis barakallahu fikum di kitab kitab para ulama seperti Syekhana guru kami Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala dan para ulama-ulama kita di Madinah ataupun di Makkah Al-Mukarramah Enam Jadi apa yang saya sebutkan ini bukan dari pribadi saya Saya membaca di kitab-kitab para ulama kita Wallahu'alam biswab Dan ini bahayanya daripada kelompok ikhwanul muslimin dan pecahan-pecahannya Enam Lebih kurangnya saya mohon di Kita tutup dengan kefaroh majelis Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya Wabilahi taufiq Subhanakallahumma wabihamdik Syedwan la ilahil anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Akhiru da'wanan Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh